Sama'il lebih karya Abu Aisyah Muhammad Ibn Aisyah Ibn Saurah At-Tirmidhi Rahimallahu rahmatan wasi'ah Dengan penjelasan dari Syed Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Hafilah ta'ala <Sessizia> Kita uh, kemarin ada hadis yang terlewatkan tidak Kita uh, baca yaitu hadis 262 dari Abu Salamah Dari Abu Hurairah Qalqan Rasulullah Qalqan Rasulullah, SAW, Rasulullah SAW, Yusalli hatta Tarima Qadamahu Rasulullah SAW itu solat Itu solat malam Sampai pengkaalan Kedua Telapak kaki beliau Qal Faqih lalahu maka ada orang yang Berkata kepada Nabi Ataf Al-Hadha, Apa kau lakukan hal ini, padahal telah datang kepadamu, berita dan kabar gembira. Anallah katrufak olah kamatau kata memindami kamatau akhar, Basanya Allah telah mengampuni dosa yang telah dahulu, Apa yang telah dahulu dari dosamu dan apa yang belakangan. Kalaulah aku noh abad dan syukur, tidakkah aku ingin menjadi hambanya yang bersyukur? Kemudian hadis yang semisal dari Al Aqamash dari Abu Sa'leh nama asnya Takwan Az zayyad karena beliau penjual minyak, an abi Hurairah dari Abu Hurairah. Kal dia mengatakan, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW, Yakumu salat itu salat malam, Yakumu salib berdiri mengucapkan salat, hatta tanpa sehingga pengkaklah kodamahu atau melepuhlah kodamahu dua telapak kakinya. Lantas disampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, tafaluhad, anda lakukan hal ini. Waktu aku fakir Allah ke mataku tanpa minta mereka mata akal. Padahal Allah telah mengampuni dosa yang dahulu dan belakangan. Maka eh, Nabi mengatakan, 'Afwalaku no abdet shakoor. Tidakkah aku ingin jadi hambanya yang bersyukur? Catatan kaki: Al-Middi awalnya membawakan hadis ini dari Abu Hurairah dari dua jalur. Dan masing-masing dari dua jalur tersebut Terdapat pembicaraan Yang sedikit tentang keabsahannya Di jalur yang pertama Ada Muhammad Ibn Amr Ibn Al-Qamah ya, Muhammad Ibn Amr Ibn Al-Qamah ya, Muhammad bin Amr Kalau di hadis 262 Ya, tersebut An Muhammad ibn Amr iaitu Muhammad ibn Amr ibn Al-Kama adalah seorang yang jujur, lalu awam memiliki, namun memiliki banyak atau memiliki waham-waham, ya, salah kesalahan-kesalahan. Sedangkan di riwayat yang kedua hadis 263 terdapat orang namanya Isa ibn Uthman, hadisana Isa ibn Uthman budi gurunya Atiyyah Sakhul Masani kunyah Tharmini dia sodot dan Yahya bin Isa Aramli dia sodot kunyah khoti akan tetapi masing-masing dari dua sanad ini menguat, menjadi kuat dengan yang lain dan ini ditambah dia memiliki yasadu lahu memiliki syahid yaitu hadis Al Mughirah yang sebelumnya kalau ada satu hadis itu dikuatkan oleh Eh, hadis yang lain yang berbeda eh, sahabatnya maka disebut dengan syahid dan hadis ini memiliki syahid yaitu hadis sebelumnya karena hadis sebelumnya dari Al-Murirah bin Syubah maka hadis Abu Rairah itu memiliki syahid dari hadis Al-Murirah bin Syubah adapun jika sahabatnya sama ya, maka disebut dengan sebutan mutabi. Ya, penguatnya disebut dengan sebutan Mutawi nah, Kemudian hadis selanjutnya Dari uh, Muhammad bin Bashar Qal hadasana Muhammad bin Ja'far Qal hadasana Shubah An Abi Ishaq An Aswad Ibn Yazid Al-Aswad Ibn Yazid mengatakan Aku bertanya kepada Aisyah Tentang solatnya Rasulullah SAW Di malam hari Fakolat maka Aisyah mengatakan Nabi itu Tidur di awal malam Kemudian bangun Maka jika tiba waktu sahur Maka beliau witir Kemudian beliau mendatangi tempat tidurnya Dan dia jika hajat dan Memiliki hajat Yaitu hajat kepada istrinya Hajat biologis alamma biahlihi Maka beliau mendekati istrinya Ini dalam tanda kutip Mendekati biahlihi istrinya Faidah samia al adan, Namun jika beliau mendengar adhan Maka jika beliau mendengar adhan Wathaba Maka beliau loncat. Artinya bangun dengan semangat Ini, Wathaba mana asal terjemah aslinya Lonjat Namun maksudnya bangun dengan semangat Fa ingkan acunuban jika beliau junub karena tadi mendekati istri afadhu alaihi min al-mal ma maka beliau tuangkan pada diri beliau min al-ma'ail wa illa jika tidak junub maka beliau sekadar berwudu wa kharaja ila salati berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat di sini juga disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Maka di sini terdapat pertanyaan Al Aswad Ibn Yazid tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pertanyaan Al Aswad Ibn Yazid tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai dibangun dan menunjukkan semangat salaf rahimahumullah untuk mengetahui bagaimanakah salatnya Nabi di malam hari. Karena tentu ittiba' karena mengikuti dan meneladani Nabi ya tawaqquf, tergantung artinya bisa terlaksana. Ya, manakala kita mengetahui haji ini contoh yang Nabi berikan. Ya, beliau tidur di awal malam. Kata-kata awal malam dimulai dalam bahasa Arab min al rohob dari tenggelamnya matahari. Akap yang dimaksud dengan tidur di awal malam di sini tentu setelah selesai salat isya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum mengerjakan salat isya dan tidak menyukai begadang setelah isya. Fakana maka adalah nabi tidur setelah salat isya mubasawatan langsung. Sumayakum kemudian nabi bangun dan bangun ini yakun terjadi setelah separuh malam sebagaimana terdapat dalam sahihain dari Abdullah ibn Umar ibn Al-As radallahu anhu atau radallan huma Nabi sallallahu menyampaikan Ahabussolati ilallahi Solat malam yang paling Allah sukai adalah Atau solat yang paling Allah sukai Maksudnya solat sunnah Adalah solatnya Nabi Dawud AS. Puasa yang Allah sukai adalah Puasanya Dawud ya, Bagaimanakah uh, Solat malamnya Nabi Dawud Beliau Tidur Nisfallail sampai separuh malam Dan tentu separuh malam sama dengan Tiga per enam malam Kemudian beliau berdiri Yaitu sholat sebanyak Di sepertiga malam Di sepertiga malam Yaitu Empat per enam dan lima per enam malam Empat per enam dan lima per enam malam Dan dua per enam Dua per enam sama dengan sepertiga Dan dua per enam sama dengan Uh, ya 2 per 6 sama dengan 1 3, maka Nabi tidur Sampai di, ke, Selesai 3 per 6 Malam dan Solat pada 4 per 6 dan 5 Per 6 malam <tuh> Kemudian tidur lagi Di 1, di 1 per 6 Yang terakhir wa Dan Nabi Dawud itu puasa sehari dan tidak puasa sehari Maka berdasarkan hadis ini Nabi Dawud membagi malam jadi 6 bagian 3 per 6 yang pertama digunakan untuk tidur Kemudian beliau berdiri pada 2 per 6 malam Yaitu 4 per 6 dan 5 per 6 malam Kemudian e, tidur lagi di seper enam yang terakhir. Ye, kenapa tidur lagi di seper enam yang terakhir? Lihat kuna anshal, supaya lebih energik dan semangat untuk mengerjakan ibadah wajib yaitu sholat subuh. Lain hanya kalau orang yang tidak tanpa istirahat di e, seper malam yang terakhir, maka Umumnya ya, subuhnya dalam keadaan ngantau dah, atau berat atau semacam itu Maka jika telah tiba waktu sahur awutara Maka belia berwitir Yaitu jika bagi yang menelaili Jika telah tersisa seperenam malam yang terakhir belia berwitir Ya, maka mungkin bisa kita katakan hadis ini dalil yang menguatkan pendapat ulama Yang mengatakan waktu sahur adalah sepornam malam yang terakhir Sepornam ya, malam yang terakhir Karena ulama berselisih pendapat tentang kapankah dan apa yang dimaksud dengan waktu sahur ya, Ada tiga pendapat dalam masalah ini Ada yang mengatakan bahasanya Uh, waktu sahur itu dimulai sejak setelah separuh malam yes, ya, Setelah separuh malam Dan ini adalah pendapat syafi'iyah Sebagaimana di kifayatul akhir yeah, Di kifayatul akhir Di pembahasan tentang masalah puasa Pendapat yang lain mengatakan seperti malam terakhir Dan pendapat yang ketiga mengatakan Waktu sahur adalah Seper enam malam yang terakhir Dan yang cocok dari tiga pendapat ini Dengan hadis yang baru saja kita baca adalah pendapat yang terakhir -tara. Maka jika waktu sahur tiba Beliau berwiti Maka waktu sahur ini ye, Tentu bukalah separuh malam yang terakhir Karena Nabi baru bangun di separuh malam yang terakhir Separuh malam yang kedua Karena tidurnya sampai setengahnya malam. Sampai setengahnya malam. Nah, maka yang paling mendekati bahasanya eh eh fa sahari jika waktu sahur artinya separuh malam yang terakhir. Sehingga waktu sahur adalah separuh malam terakhir. Atau tarawiyuh bila apabila mengerjakan salat witir. Kemudian beliau datang ke tempat tidurnya dan jika dia punya hajat kepada istrinya alam mabiahnihi. Jika alau hajat dan jika beliau punya hajat dengan istrinya, maka beliau akan kumpul istrinya pada dikal waktu di waktu itu yaitu menjelang subuh. Jadi, maka eh maka di sini menunjukkan bahasa di antara waktu yang dipilih oleh Nabi untuk kumpul dengan istri adalah di, menjelang subuh setelah solat malam. Faedah sem ia adalah adan jika beliau mendengar adan maka wasaba. Wasaba di sini maknanya koma bina syaitan kawiyen. Berdiri dengan energik yang kuat, dengan semangat yang kuat, wabi himmatin dengan semangat aliyah yang tinggi. Dan musuh yang namanya wasaba itu akan dilakukan oleh seseorang dalam perkara yang dia punya minat yang sangat kuat. Minat yang sangat hebat badannya. Jika beliau junub Maka beliau tuangkan air Pada badan beliau Artinya mandi junub Karena kumpul dengan istri Wailah jika tidak maka beliau berwudu Wa khawajah ilah sholati dan berangkat Untuk mengerjakan sholat Ya makna asli, asli dari alam ma itu qaruba. Maka alam ma bi ahlihi qaruba min zaujatihi. Mendekati istrinya. Wawakina wa anil jima. dan alam mendekati di sini adalah bahasa metafor dalam pengertian jima. bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini bassi Nabi SAW karena wasallam kana at-tahajjud. Nabi itu mendahulukan tahajud baru kemudian menunaikan hajatnya dengan istrinya. Itu de, perbuatan yang Nabi contohkan. Fa inal jadir ada oleh ibadate qobla qadaisyahwa. Karena yang cocok, yang pas adalah seorang itu mengerjakan ibadah Kemudian setelah itu dia salurkan syahwatnya. Fakhirkan cucupan afad aliminal ma min di sini li tabarit min di sini li tabarit menunjukkan sebahagian artinya sedikit asarabim min atau barit dia min di sini tabarit mengisyaratkan ilatulabi taklilil ma. Biasanya Nabi itu membasahi sedikit air wa tajannu israf dan tidak boros menggunakan air untuk mandi junub. Wa illa tawadda wa khaja Artinya jika tidak junub maka Nabi sekedar berwudu kemudian pergi ke tempat salat yaitu masjid. Ya, tentunya setelah salat dua rakaat Yakubliyah subuh atau salat sunah fajar di rumah sebagaimana keterangan di hadis-hadis yang lain. Di antara pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, an-najm bari al-ihtimam Bila ibadah. Yeah. Dia enggaknya seorang itu berhati dengan ibadah sehingga nabi mendahulukan ibadahnya daripada jimahnya. Wa dama takassul binauam dan tidak kemudian uh, malas karena tidur. Ya, yeah. wal habi nasyat dan bangun dengan semangat. Maka nabi jika telah tiba waktu salat, maka nabi bangun dengan semangat. Ya kemudian kemarin hadis e, menginapnya ibnu Abbas di e, rumah bibinya Maimunah Ya dan kemarin telah kita baca sahah Sayyidul Rozak untuk hadis tersebut. Ya, kita baca ulang dengan sahah yang lain. Ya dari Kuwait dari ibnu Abbas dan أخبره برأي بن عباس mengkabarkan kepada Quraib Bahasanya dia pernah bermalam di rumahnya Maimunah wa ya khalatuhu yang merupakan bibinya. Ya Maimunah ini di uh, Ya Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas <coughs> Wahyakhalatoh dia adalah bibinya ibnu Abbas li annahuqto ummihi. Karena Maimunah ini ya, so, uh, bersaudara dengan ibunya ibnu Abbas. Saudara li abihah sebapa. Ya, saudara sebapa dengan ibunya ibnu Abbas. Wa ismu ummihi dan ibunya ibnu Abbas itu Lubabah Ya, ibunya Ibn Abbas itu Lubabah kunyahnya Kunyahnya Umum Fadal Maka Lubabah Itu kakak beradik dengan Maimunah Dan Lubabah ini bapaknya Namanya Al-Harith Ibn Hazin ya, Bapaknya namanya al Haris Ibn Hazin Nah al Haris Ibn Hazin itu punya Tiga anak perempuan yeah. Al-Haris Ibn Hazm punya Tiga anak perempuan Yang pertama adalah Umul mukminin maimunah Ibn Haris Maimunah Ibn Haris Ibn Hazm Yang kedua adalah Saudara kandungnya Yaitu Lubabah Al-Kubra yeah. Lubabah yang gede Artinya dia punya anak dia Nanti ada Lubabah yang kecil Namanya sama-sama Lubabah Jadi orang Arab itu tidak mengharuskan Nama anak itu harus beda Antara kakak dengan adiknya Itu tidak, tidak harus Orang Arab tidak mengharuskan demikian Maka bisa saja kakaknya dikasih nama Lubabah Adiknya kasih nama Lubabah Seperti al Haris Ibn Hazan ini ada maymunah, kemudian ada lubabah Nanti adiknya dikasih nama lagi, lubabah lagi Itu Sehingga uh, ada sebetulnya lubabah yang gede sama lubabah yang kecil Lubabah kubra dan lubabah surga Bukan namanya lubabah kubra, bukan Bukan, ya. Nih, bukan lubabah surga, bukan namanya Namun lubabah yang gede sama lubabah yang kecil Nah Maimunah itu punya syakika Saudara kandung Lubabah Kubera Dan dia adalah Ibunya Abdullah Ibn Abbas Nah Maimunah sama Lubabah Kubera ini Saudara kandung Sama bapaknya dan sama ibunya Sama bapaknya sama ibunya Itu Al-Harz Ibn Hazin Ibu uh, Kedua Mereka Ibu keduanya adalah Hindun binti Auf Kemudian anaknya al Haris yang perempuan yang ketiga adalah Lubabah Dan Lubabah yang kecil Dan ini dari istri yang lain Ini dari istri yang lain Dan Lubabah kecil ini adalah umu Khalid ibn Walid Ini adalah ibunya Khalid ibn Walid ini ibunya Al-Khalid Ibn Al-Walid itu Lubaba ini, Jadi ibunya Khalid bin Walid itu berarti ya masih Bibi ini Masih bibinya ibnu Abbas Membibi sebapak Nah ini dari istri yang menama Fakhitah binti Amir Ya, maka Al-Haris Ibn Hazm punya Disebutkan di sini dua istrinya ya, Dari istri-istri yang pertama Hindun binti Auf Punya anak dua anak perempuan Maimunah sama Lubabah Yang Lubabah ini jadi ibunya Abdullah ibn Abbas Kemudian istri yang kedua Namanya Fakhithah binti Amir Punya anak perempuan Namanya Lubabah Lubabah ini ibunya Khalid ibn al Walid. Kemudian fatajatu kemudian aku berbaring fi ardil wisadah di sisi lebarnya bantal. Dan berbaringlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi panjangnya bantal bersama istrinya Maimunah. Maka di sini menunjukkan bahasa yang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nama ma azwajatihi. Biasaan Nabi itu tidur bareng menemani istrinya. Dan jika beliau mau berdiri untuk melakukan aktivitas, Beliau tinggalkan istrinya. Maka beliau gabungkan antara hak istri dan hak Tuhannya. Kemudian di sini disampaikan eh waqtizalu hafil naumi min adatil ajim Ya, tidak satu kamar dengan istri ya, Meskipun baik-baik saja Bukan ada masalah nah, Tidak satu kamar dengan istri Itu budayanya orang ajam Bukan budayanya orang Arab nah, Maka Dan bukan kebiasaannya nah, Nabi kebiasaan Nabi nemeni, tidur nemeni istri nah, Orang ajam yang punya kebiasaan eh, Tidurnya lain kamar dengan istrinya Ya, maka diambil pelajaran dari hal ini bolehnya seorang laki-laki tidur bersama istrinya tanpa melakukan ciuman dan dihadiri mahram istrinya yang dia sudah tamyiz nah maka kemudian nabi tidur dengan berat yang lain nabi ngobrol dulu sama istrinya sesaat baru tidur kemudian nabi bangun baca alayam saonauma kemudian nabi mengusap tidur dari wajah itu Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Itu dari ayat Inafirhukis sama Watiwal Arab. Maka diambil belajaran dari hal ini Yusannu dianjurkan di saksi bagi seseorang. Jika dia bangun tidur dianjurkan untuk membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Karena ini memiliki faedah menghilangkan rasa malas. Dan akan mewujudkan semangat untuk beribadah Bahkan dianjurkan Membaca 10 ayat ini secara khusus Setelah bangun tidur yeah. Maka e, Kalau untuk mendapatkan asal sunnah Itu bangun tidur baca ayat Tidak harus e, 10 ayat yang dari Surat al Imran. surat ayat yang lain boleh Itu sudah Mendapatkan asal sunnah Namun jika ya, Maka lebih baik lagi Manakala yang dibaca itu adalah 10 Ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian uh, Nabi Berdiri ke wadah air yang Menggantung, kemudian bila berhutu dengan baik Itu sempurna menunaikan semua wajib dan sunahnya Lantas aku berdiri di sampingnya Dalam rakyat yang lain Aku bangun berwudu. Kemudian aku berdiri di sebelah kirinya Nabi. Kemudian. Kemudian Nabi SAW. Meletakkan tangan kanannya pada. Kepala aku. Supaya memungkinkan untuk memegang. Daun telingaku. Sama akhada biudhuni al-yumna. Fafatalaha. Dan Nabi mengambil. Daun telinga yang kanan. Kemudian memelintirnya sedikit. Sedikit memelintirnya Dalam riat yang lain Nabi pegangi daun telingaku Kemudian Nabi putar aku sehingga pindah Ke sebelah kanan Tanbihan dalam rangka mengingatkan yang Sesuai dengan sunnah Berdirinya makmum satu orang Di sebelah kanan imam Dan jika Makmum satu orang itu berada Di sebelah kiri imam maka Hawwalahu al-imamu nadziban. Maka dianjurkan agar imam itu memindah posisi orang tersebut sehingga berpindah ke sebelah kanan. Kemudian Nabi saw. Fasal rokatain thumma rokatain. Maka di sini dalil dianjurkan untuk salam setiap dua rakaat dalam salat malam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun terdapat juga hadis yang sahih dari perbuatan Nabi yang menunjukkan kalau Nabi e, lebih dari dua rakaat baru salam. Ye, Nabi pernah e, e, salat sebanyak e, sembilan rakaat langsung. Sembilan rakaat langsung. Pernah juga kemudian tujuh rakaat langsung. Namun, awal-awal asah wa ashar, namun yang pertama, yaitu dua rakaat dan dua rakaat itu riwayatnya lebih sahih dan lebih terkenal. Kemudian Zahir di sini melihat kalau Ibn Abba Salat berjamaah bersama Nabi, diambil dari sini pelajaran jawab sufi dan jamaatan. Diperbolehkannya solat sunnah dengan berjamaah, meskipun pada asalnya solat tersebut tidak diperintahkan untuk berjamaah. Contohnya solat tahajud. Kedalaman di sini menunjukkan cerdasnya ibnu Abbas sejak beliau kecil. Kalau lemahan setam marotin demikian dua rakaat sampai dua rakaat salam sebanyak enam kali sehingga totalnya dua belas rakaat. Semua utara kemudian beliau berwitir Perwittir di sini dimaknai dengan afrota okatan wahda, perwittir satu okatan. Fatamat baga jalilah kenabla salat yang nabi kerjakan ketika itu bersama ibnu Abbas tiga belas okatan, sebagaimana dalam riadu khayy dan muslim. Kau mataja aku dan nabi saw berbaring. Hatta ja'al muadzin sampai datanglah muadzin yaitu Bilal. Yaitu datang untuk memberitahukan tiba tibanya waktu salat subuh. Maka di sini yus, e, e, disimpulkan yusannu idyanul muadzin lil imam liyakhutai la salati. Dianjurkan muadzin itu mendatangi rumah imam liyakhutai la salati supaya imam itu keluar dari rumahnya untuk ke masjid untuk salat. Mengerjakan salat subuh. Fasalah kau ataini khafifatain, maka nabi salat dua rakaat yang ringan Yaitu kau subuh. Maka kau subuh itu dianjurkan. Fayyusanu takfifuhha, takfifuhuma. Dianjurkan agar tidak berlama-lama mengerjakan salat kau subuh namun yang pendek saja. ثم قعد فصلى الصبح ثم beliau keluar dari rumahnya dan mengerjakan salat subuh bersama para sahabat Maka yukhat minnal hadis diambil pelajaran dari hadis ini bahasanya, mengerjakan salat sunah di rumah itu yang lebih baik kecuali yang dikecualikan kemudian hadis selanjutnya Dan hadis selanjutnya dari Abi Jamrah, ya, itu ya, hadis 266 <tuh> Dari subah dari Abu Jamrah dari Ibn Abbas. Kalim Nabas mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naalaili thalata. Nabi salat di waktu malam sebanyak 13 rokaan Hadis ini juga dikatakan oleh Bukhari dan Muslim Serta tirmidhi di jaminya Kata Sabtu Razak Hafizhullah Ta'ala Fihi isi ini Nabi salallahu alaihi salam Salat malam sebanyak 13 rokaan Dan nanti akan datang hadis Aisyah Radul Anha Yang menunjukkan kalau Nabi salallahu alaihi salam Salat sebanyak 11 rokaan disebukan juga hadis Aisyah basanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari sebanyak 9 rakaat. Ini kopi-dapita ada 13, ada 11, ada 9 maka wa mahmulun ini dimaknai oleh para ulama ala uqatin muta'addidah. Waktu yang berbeda. Ada satu malam Nabi salat 13 rakaat di malam yang lain 11 di malam yang lain 9. Dan kondisi yang beda-beda Maka Nabi Terkadang salat 13 rokaat Waktu yang Pusahyanan dan terkadang Nabi kurangi karena beberapa sebab Sehingga tidak ada pertentangan Antara 13, antara 11 Dan 9 Itu makna yang pertama, tafsiran yang pertama Tafsiran yang kedua Ana Yang mengatakan 11 rokaat itu karena tidak menghitung dua rakaat ringan yang nabi gunakan untuk membuka sholatnya di malam hari. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari kota ada dari Zuroh ibn Aufa dari Saad ibn Hisham dari Aisyah Sebelumnya tentang uh, salah satu perawi di, yang tadi kita baca yaitu Zuhrah Ibn Aufa. Ya, beliau ini Zuhrah Ibn Abi Aufa ini Ibn Aufa ini adalah qadi Basrah, qadi hakim kota Basrah, thiqatul abid. Di, dia thiqatul uh, enam kitab hadis semuanya ada nama Surah Ibn Awfah Dan tentang wafat beliau Satu malam Qara'a Al-Mudasir Fisalati Atau satu ketika Qara'a Al-Mudasir Fisalati Bila salat sunnah Atau salat Membaca surat Al-Mudasir Falamma balagha Fa'idha nukira finnaqu Khawak ma'idha jadi ya, maka ketika sampai baca ayat faidan nukirafinnaqo maka beliau jatuh meninggal dunia itu wafatnya e, Surahah ibn Aufah meninggal dunia saat e, mengerjakan salat saat membaca e, Surat al-mudathir ya, dari saat ibn Hisham dari Aisyah. Sesungguhnya Nabi saw dalam isyarat bilaihi jika tidak salat di malam hari manahu min dalika an-naum mencegah nabi eh, Tidur tidak menghalangi nabi untuk salat malam atau ghalabathu aynahu atau beliau dikalahkan oleh dua matanya ini apa beda dua kalimat ini eh, ada dua kalimat manahu min dalika an-naum atau ghalabathu aynahu Maka tentang beda dua kalimat ini ada yang mengatakan aw di sini lishak ragu-ragu dari brawi. Ada juga yang mengatakan itu bukan ragu-ragu, namun sengaja. Dan aw di sini litaksim untuk menunjukkan adanya dua sebab kenapa Nabi tak uh, sholat di malam hari. Apa beda antara kalimat pertama dan yang kedua? Uh, anal awal kalimat yang pertama mahmulon dimaknai Alamak itu arodaan naomak ma'aimkan itarkih iktiyakan. Maknanya adalah ketika Nabi pingin tidur, padahal bisa saja yeah. e, Nabi tidak tidur dan solat malam. Namun cuma pingin tidur. Adapun kalimat yang kedua, "Qolabatu ainahu", artinya itu aku lapang nahu, pihai thulayastati udafahu. Belum memang e, kalah dengan matanya. Ya, tidak mampu untuk menolak keinginan mata atau kemudian tidak bisa menolak eh, Rasakan kantuk itu itu gulabatu ya, maka jika demikian salat minan nahari maka Nabi salat di siang hari sebanyak 12 rakaat di sini juga diajarkan oleh muslim Tafsir al-Qurazak hafidzallahu taala, fi isyadis ini penjelasan bahasanya Nabi saw tidak mengajakan witr di siang hari. Maka jika beliau ketiduran sehingga tidak salat malam, maka beliau mengajakan salat di waktu duha sebanyak 12 belas okaat. Jeli'an nahu kana Yusali fil illi, karena Nabi biasa salat di malam hari sebanyak 11 okaat. Dan beliau tidaklah witir di siang hari Bali syafi' al witra. Namun witirnya beliau genapkan Maka diambil dari hadis ini pelajaran Siapa yang ketiduran dari Amal rutinnya di malam hari Boleh jadi itu baca Quran Boleh jadi itu sholat Hizab itu uh, Dalam istilah syari Artinya amal rutin Amal rutin Harian disebut Hizab boleh jadi baca Quran, boleh jadi zikir Boleh jadi solat, sunnah yeah. Sedangkan kemudian di istilah mutakhirin Atau orang belakangan Hizab identik dengan uh, Zikir yang dirutinkan setiap hari yeah, Zikir yang dirutinkan setiap hari Namun asalnya yeah, Istilah hizab itu ada di hadis Dan pengertiannya adalah Amal rutin harian Bisa zikir Bisa baca Qur'an Dan bisa sholat sunnah Maka siapa yang ketiduran Sehingga tidak melakukan amal rutin Hariannya di malam hari Maka dia kerjakan di siang hari Antara terbit matahari sampai zuhur Itu sama dengan waktu sholat Tuhan Maka jika dia Biasa witir di malam hari Bisa bain tujuh rakaat Maka Dikotok dengan salat di waktu duha sebanyak 8 rakaat. Jika dia biasa witir 9 rakaat, maka di qadha witir yang ditinggalkan tadi dengan salat di waktu duha sebanyak 10 rakaat. Jika biasa witir 11 rakaat, maka salat di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Fa man fa'ala dzalika siapa yang melakukan hal itu, kutibalahu kaanna maqomah min alain tercatat tentunya seakan-akan dia kerjakan salat tersebut di malam hari padahal dia mengerjakannya di waktu duha. Ya tentang uh, uh, tentang 12 belas sukaat yang dia kerjakan di waktu duha kodokan di tahajudi ini adalah kodok untuk tahajud dan di sini Uh, tidak ada, tidak dibicarakan tentang kodok witer. Li an nahu nu dibah kodauhu uh, li an nana Karena dianjurkan kodok witer itu telah satu halnya telah diketahui secara lebih utama. Karena kodok witer itu naflu mu akat karena dia adalah solat Mu'ayyah Nah sholat sunnah ada dua macam Mutlak dan muayyad. Nah witir itu sholat muayyad. Ya, Bikilah fi tahajud Lain hanya dengan tahajud Fainau naflun mutlak Maka sholat tahajud itu sholat sunnah mutlak ya, Yang dikerjakan setelah tidur di malam hari Itu disebut tahajud Dan statusnya adalah sholat sunnah mutlak Witir itu sholat sunnah muayyad. Nah sholat sunnah mutlak Kenapa sholat sunnah mutlak Dianjurkan untuk qadra Lakin akan tetapi Karena sholat sunnah mutlak Yaitu tahajud ini Dijadikan wirdan wa'adatan Dijadikan sebagai wirid dan hisib Sunnah qadrauhu Maka dianjurkan untuk diqadra Kenapa Lianna hu'ultuhiqa Bin naflil mu'akkad Maka dia dikiaskan Disamakan dengan Sholat sunnah mu'ayyad Ya, terdapat tadi dalam Sahabat Muslim dari Umar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manama an hisbihi. Siapa yang tidur e, meninggalkan hisabnya di malam hari, itu amal rutinnya. Mana hisab ini adalah amal rutin. Atau dari Sheikh Ibn Mujahid darinya, lantas dia baca dan dia lakukan antara solat subuh sampai solat duhur. Karena kawan, Allahumma nail makas akan akan dia mengerjakannya di malam hari. Ya demikian yang kita baca. Sempatan malam hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anilah hamdulillah ya kabillalamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Syadallahilah al ilaa anta staffungkau atau bilai. Dan kerana saya ada keperluan, maka tidak ada sesi yang kedua batal isya. Nah.